Він подвоїть вам і простить вас. Той, хто знає сокровенне, великий і мудрий. Валіде Про свою нову рабиню Ібрагім забув. Принаймні хотів, щоб так думали. Хто? Його євнухи яких вимушений був тримати для догляду над гаремом? Чи сама рабиня занадто зухвала і неприборкана, як на її становище? Зухвалості він не прощав нікому. Навіть султан Сулейман ніколи б не дозволив собі бути зухвалим з Ібрагімом. Між ними ось уже десять років взаємини були ледь не братські, старшим братом, хоч як це дивно, був Ібрагім. Сулейман підкорявся Ібрагімові в усьому. У вигадництві, в примхах, у настроях, в суперечках, у кінних змаганнях, в ловах. І за ним охоче, мов би аж радісно. Ібрагім випереджав Сулеймана в усьому, але дотримувався розумної міри. Не давав тому відчути нижчості, меншої обдарованості, меншої управності. Все це було але все належало минулому. Смерть султана Селіма змінила все в один день. Ібрагім був занадто розумний чоловік, щоб не знати, яка загрозлива річ влада. Людина з владою у руках відрізняється від звичайної так само, як збройний від беззбройного. Над султаном лише небо і Аллах на ньому. Аллах у всьому присутній. Але всі веління належать султанові. Тепер Ібрагім мав стерегти сулеймана, пильнувати його вдень і вночі, втримати його в тому стані і настроях, що він був протягом десяти років у манісі. Ясна річ стосовно себе, бо чому б мав дбати ще про когось у цьому жорстокому і невдячному світі? Напруження майже не людське бути відчутним навіть тоді, коли ти не присутній, з'являтися щойно султан подумає про тебе і зуміти так вплинути на султана, щоб він не забував про тебе і на мить. У Манісі і Брагімовими суперниками були тільки дві жінки. Сулейманова мати Валіде Хавса і улюблена жона Махідевран. Власне, остерігатися мав тільки Валіде, бо вона мала владу над сином таємничу і необмежену В Стамбулі Валіде не бувала сили ще більшої, але тут з'явилася суперниця найстрашніша Держава, імперія Вона затягувала в себе Сулеймана, погрожувала проковтнути Змагатися з імперією було безглуздо, тому Ібрагім мав тепер дбати лише про одне не відстати від Сулеймана, бути з ним спільно в добрій і злій. Ясна річ для виду поступаючись першим місцем, хоч насправді щосили, утримуючись на становищі, яке займав Манісі. Його звали хитрим греком. Не любив Ібрагіма при дворі ніхто, крім Сулеймана та Валіде, якій до вподоби було все, що мили синовому серцю. Але Ібрагім не переймався чиїмись почуттями – Відаючи вельми добре, що кожен випливає з моря самотою, покладаючись лише на власний сприт. Недарма ж народився і на острові з твердого білого каменю, знав ще з малку. Життя тверде, як камінь, і оточене глибоким безжальним морем. Дух Острів'янина жив вібрагімові завжди, хоч і затаєний. Коли казати правду, то Ібрагім глибоко зневажав людей з Суходолу, але зневагу свою вміло приховував, бо чисельна перевага була не за островами, а за материком. Чисельне, та й тільки силою душі переважав усіх, також султана. Знав це давно, нікому іншому знати не належало. Тому мав удавати запобігливість і навіть принижуватися перед султаном. Дух його, не здатен до принижень, страждав при цьому безмірно, але вдіяти Ібрагім нічого не міг, хіба що караючи тим чи іншим способом своє тіло. Міг відмовити собі в смачній їжі,